چنو رانې لپاس نو دوی جما نشو کولی چنو رانې لپاس تلاړو ندیه یو بل ته دې دقت کولې شو او جما کې دې له شوام او دا دې ته بيزت کاره شوام ليو دې لههما دې له بارچن جامې دا شي چې کارش دې دوالو ده ما اوریا چې په دښن هوما دې دوالو نا ننڅو اته ما دې بيزت دې دي نه ما معناه اوویلی شیطان نیبی من اکڑی تاسو لڑا رب و کمار افستاسو انها جهی شجر تید دیونینا اللہ ان تکونا ملکین مگر داچی شیطاسو بات چاہند جنت او تکونا من القالدین یا شیطا میشه پاتی که دن جنت کی وقاسمه ما قسمی خور دیدوالو تا انی لکم آلمین و کمار افستاسو چینی شکاست تاسو دوه او دوه پراده خیرخوانه نایمان قسم یې ورته وخړو د خیرخوا په جامه کې راغلی د شیطان خل دشمن په جامه کې راغلی راغلي وی قسم نه د استادو خیرخوا یې ما اوز استادو سره خیرخوا یې کومه منګریم استادو او قسم یې ورته وخړو او دای ورته نه دی ویل چې زاستاسو دشمن نایمان ود اللههما بغورور او دا قانون د مسکین لپاره دی منافقان ویلیو چې موږ خیر خواهانیو انما نخنو مسلمون چې کله یاقوب علی السلام تدا هغه بچو اردل د یونس پے السلام د ختمو له کوشش وکاو لهر ته ویل موږ د خیر خواهانی فدللهما بغورو زناور ایکول دی لره په دوک باندې فلما ذاق شجره د الکلا یوسف کله د وڑ ونی لران ب له همما سو همما کار شوو د دووته رد نه د د دوړو یا بتي د د دوړو تاش روشو یخې پې چې پې کولیلی هما پهزانوبانېې وه ک جننا د پاو د جننت نه چې د کوم ځنه نرانيدي بالی په غځې پاڼې پې کولی ونا دا همماوازو ک د دوو دا ر همما ر ایا مانو یمنه کډی تاسو دواړه ان تل کوم شجرتی دغه ونی نه وا قلګما وی لینی تاسو ته ان شیطان ناشېقن شیطان لګما تاسو لره دو مدین دشمن نیکاران قال او وی دواړه ربانا اربزمنګ دا دواګا نه غړي دانه چې محمد صلی الله علیه وسلم په مصلی باندې نماز کړي او داګه د مخه باندې نماز قال اللهم ربنا عيدوار ربنا مغا ظلم ناما مغا کمه کړی دی انفسنا خپل ځانونو سره وای اللهم تعفیر لناکه بخنونه کی مغتا غفر اب معنا پردر اوستو باندې پیغمبرانو نه ګنا نه کیږي دلته چې هغه غفران لفظ وی دته معنا پردی وای اللهم تعفیر لناکه پردرانه ولي پمغا وترحمنا رحمونکی لنكونن من الخاسرين خام خاشب منغاد تاوانيانونا قال اوه الله احبتو زي بعضكم بعض استاسو لبعض ان بعض الرا دون دشمنان دي ولكن تاس الرا في الارد پزنگا كي مستقرون سيدل ومتاحن الهين او پیدا غسل لس وقت پوري قال اوه الله فيها پدي جنت جي تحيو ناجوان دي كي باوا فيها تموتونا فی ها پا دی دنیا کی تحیونا جنبتی روئی و فی ها تموتون ها دنیا کی بمرائی و من ها تخرجوند دی نبراوزائی تموتون تحیونا تموتون حنن یو ڈالرال آغوی حیات الانبیاشتی کنشتی وی ادم علیہ السلام تاللہی تحیونا وفی ها تموتون اے تموتون یا بنی آدم آئے اولاد دادم علیہ السلاما خ زل ن کوم ب دا, دا, دا, دا اللہ انسان گلا انسان سر رالی ک تاسوبانے ل بعض جاې یواری چې پټی سوات کوم بدنو نستاسو مقصد دلی بعض دکر ک او مقصد د جامی دکر کوئی دخواذا ل کا خیر جا د دا غدان الله انسانله جامر رالیږل ک انسان سره جامنانو دا بلاکم للی وختکاری د ها سمې لوبخاري ده ډېر بدرنګ انسان سره الله جامه راولې ګره په دې هیڅ تکه هر چی سره الله خپل خپل کیزونه باندې ویخته هغه زنهورو باندې چاغه سره کوم چې ځان کې الله ور سره راولې ګل انسان سره جامه راولې ګلان ذالک من اتی الله دایا دونه دادا دادا یا دونه دالانه وی نه الله مې زګرون یا بنی آدم ای اولاد آدم علی السلام لا یفتیننكم شیاطین گن کیوان نچی تاسو له شیطان د جنت مې راو نو ونه بای چې جنت نه کوی راځي بلار او جنت د پاره چې کوم عمل لیداغینم لري نې کی کما اخر یا بكم لک سنگه چیز کی مور بلار تاسو مینل جنتی د جنت نه یان زیوان همای ستوی دی دروازه نه لباسو ما جامې د دې لی یریهما دې په اړه جوړه دي دوارو ده څو ا دې ما بدنونو نه دی دوارو اے نه یو یرا کومې کیننتا شیطان یا شان داري چی وی حتا سره هو دا شیطان وقبیلو قبیل دده نن حیا سلا ترونم داز نه شي تاسو نه دی لرا اے نا جا نشی تینا یقین منګر زو لشیطانان اولیا دوستان الذین لا یمنون آئے کسان ورائش ایمان نراولی اس مسئلات توحید ذکر کئی مسئلات توحید اور پسیر ذکر کئی او دلدائی یو دلیل پیش کئی آشو با پیش کئی و اضاف آلوف آئی شتن کیو کار خلاب در شریعت کالو اجد ناوائی تی مندلی منگا علیہا پدی بانیا آبا آنا پل مشران واللہو امرانا بیان اللہو کم پدی بانی دارا شباد مشرکینو وا چه تقلید دارا اراو یا دفلو مشرانو تابداری کول قل ان اللہ وردو بیشکا اللہ لا یأمر بالفاشائی حکم په بیائی بانی آتا قولونا علاللہ آیا واعی پا اللہ بانی ما لا تعلمون آج تاسو پینا دا پلام شبھا تقول الله قل آمان عربی و آیا حکم کرے عرب زمان په انصاب باننے انصاب کلوی انصاب توحید من اللہ اللہ دی ظلمون کلوی ظلم آغا شرک دا سره سردے و آقیمو حجوہک مدروی مخون اقبل عند کل مسجدین پخواد آر جماعت کے و دعو راو بلی اللہ مخلیسین آلہ الدین خالص کونکی اللہ لر بلنکی اللہ تا چغواش را مدد چوراو رسے گیم کما بادا کوم تهودونه سنگین شي په دا کېتا سوراو بغیر زه الله تعالی فریقا هدايو دل په هدا دادا او فریقا هقالهم الضلاله او بل ډول دلاله کېدل په دې باندې موږ ګمراهي انه متقض شهادت وینه یقینا به نیول شي شیطانانه او یا په دوستي باندې من دون الله به دلاله و یا سبونه ګمان کې یا شیخ اناندی سم الار مندن کیوی یا بنی آدم آئے اولاد دادم علیہ السلام خضو زیندکو ما انیسی زیند قبلین دا کلی ما زیبین پخواد آر جمعات کی وکلو وشربو خوری اوز کئی ولا تسربو اصراف مکوی زیادے یا شرک مکوی جمعات تا چزین پاک زا نبی علیہ السلام آغبا مولی اوگا دا نه کولل زګا اوناجي ملا تناجي زجرګد هغه شاسو سره کوم چا هغه سره تاسو جرګانه کوي جبريل یې مين وو تراته و هي به راوړا او هاداغه د وژنا دابې نه کول هغه به نه کولا چې خو دې نه به وایي چې به نه کولم جمعه ته جزینو پاک زپاك لارشان اده چېردا بل خوا زینو پاک ساک به رواني و چې جمعه ته راځینو د قلوبوي او صحاب را روانی پاک راز جماعت تا او پاک گرزی دل نادیر خون کئی او دری ملگریو تھا یاو پکیو نو اگا ابتاک یاو ابل نیتا پوسو که اویتا سمرواق پاس لام بی ویر ازا خوچی یا ووڑی و لام بم نو بیابل ووڑی لام بم اگا ورتی تو وی ولې وې زغه چې پیداجم نو مور لمبا ولې و او چې مولشم نو مولا به لمبې ها نو یو خداځه قله کی ننه چې جمعه د دې پاک لال شام ځان پاکه کول الهلال شام دا الله کتاب لذي کلو وشربو خری اوسکی ولا تسربو اسراف مکوې اسراف معنا شرک مکوې اسراف الله غمال له چاغه په بی دي نه باني ان هو لا یحب المسرفین یقیناً لا منن نکم مشرکانو سرا قل الله وا حرم کرے الله لجیغا اخرج ال عباد جرهه تی بندګان امام احمد رحمت الله علی غالبا هغه وکلا درس کې ناسو نو پاکي جانب واچول نیوی چغبه کلی ویتی نو بیا به اغا نا غسته، بیا صدقه کلی خیراتی وکلیم، چا دی تا پوسو که، اوی دا دمره اسراف ولی که دا زیاده ولی که، دا زان دیر خیسته که من خرم زینت الله چا دا اللہ خائز حرام کرده، اخرج لی بعد ایچی با نگام لی جایز کرده، دا اخو اللہ جایز کرده، چا کم دا انسان سره کم خائز خوان کئی، آن خائز دل پکار ده، داني چې وی سره یو ځانه جنوتاره جوړ کی خزه جوړه کی یا خزه یو ځانه سره جوړ کی درخه هیڅ نه دی آغو ها بیا اجلامن له قل من حرم ازینۃ الله و عچارم کړی قایذ الله الی دی اخرج نن سبای واجبات وروغ زوانان دې هټ تورې د چلا کټ واچوا ها رچی نه جنوتاری ها سره سره کو سم ګرځیدل خون کوي لحکتی واچوالی و پتاکو نقارا شیو چهلک پیدا شو او خزونی او خوتو من خرغم از زینت اللہی چا رام کری یا بنگلی لاستوا چوام چا رام کری قائز دا اللہ اللہ تیغ آخر جلی بادی چی جائز کری ری بندی گان لرا وطوئی ایبات من الرزق او پاکی زد خراغنا قل حیالی لذین آمنو دا دا ک سا د پاه چ معې را وړی ف حياتي دنیا په جون د دنیا کې خالیسطتن یو ملقیامه خالص پهرض د قیمت بانې مومن نواقیمت پر رضبانې خیس تا خاال شووي کهذاکن نفصل و لاته دارنې تفيل سره بیانون د لایل لقوم یالهموناقم ل پوي قلمن د انسان د استګمال لپاره سلوور خوونه پکاره وي ډیر علما د ازلي چاوي په باندې غټ غټ کتابونه لیکلی تهذیب الاخلاق غټ غټ کتابونه به لیکلی لیکلي چې انسان په څه باندې خسته کی انسان چې کامل کیږي نو هغه کې بسنګ اخلاق وکاري په ټول کتابونه چې ګوره دا یو آیات د سوره یراف ګوري نو دا حاصل او دا چې جانی خبره په کتابونه کې ورته ملاونی شي انسان چې کامل انسان جوړیږي نو څلور خویونه غələ پکار دی یا چې دابه نهایتي عقیق وي پاک خیاناک بوي دریم دا چې دابه نهایتي پهادر وي د شرک نه بزان ساتي او درین دا چې دابه به علم نه ني عالم وي په لا بدروغ نه او څلورم دا کیدې کوم خبره کوي مې به دلیل خبره باندې کوي دا څلور صفات دي په انسان کې کله راول نو دا کامل انسان شو قل انما حرم ربي الفوائشه وا ابيش کارام کې راز معاملات به هاي خفس زنان ما ظاهرا من عاشق کارو د دینه او ما بځونه هغه شپټوي به هاي الله حرام کړی دا به هاي نزان او ساته ځان عفيف کا حيانة کا والاسمع والبغي او شرکوا بیدا تو بغیر الحقیق بی مناسبه بی دلیل خبر یا د حد ن تیری مگو وان دوسری کو باللہ ما لم ينزل دا جشر کو کی دا الله سراباسو ش دلیل ن ورا ن لرا لري ګره پای باندې دلیلها بی دلیل خبر ابانه کین دا جی وای پالا با نیا جی تاس بین پوی گئی بیل ما بنی ول کُل یُما دین او دہرُ مد پارا جل نیٹا دا وای جا جلُم کلا جراش نیٹا دزی لا ہستاگرُ نسا تا ن نبارُ سُچی یُسہات ولہ استقدیمونا او نہ بمس کی جی یین یا بنی آدما ای اولاد آدملے سلام اِما تیے نگُم کر ہِداس درُسُلُ من استاذ استاسونا یا قد سونا علیکم آیاتی چه بیانی تاسوبانی دلائیل زمان فمانی تقا چا چزا نسادو ده شرکنا واسلها اطرستی کام القبل فلا خوفن علیهم نبی یراپ دی بامی ولا هم یعزنون بخواپی تیرشی و اقپسی واللزین کذبوا آکسان چی دروغی ویلی بی آیات نازمان پایادونو وستک بروزان اغد گنلی بیانهاد دینام دی نه اصحاب و نار دا کسان خواندان دور دی هم فیا خالد هم فی باپدی کیمی شویم من عزلمون سو دیغد ظالم من من دا چانا افترا علا اکا دیباش جوڑی پالا بانی دروغ سوک پالا دروغوی سوک پا پلار دروغوی سوک پا رور دروغوی سوک پا استاز دروغوی غد ظالم آگا دیچ پالا دروغ او کذبا دیادی یا دروہی پاتونو د الله اولائک ینا لوم نسبههما دا کسان رسیباتی تابخید دہیں مینل کتابه د حکم د الله نا حتا دردی جا جن رسولنا چیکل راشیتی تاس تای زمنگا یتا وفو نو مفات قال وای دی انما کنتم سحوا ازو شتاسو تدهو نرابدل من دون الله بداللانا اما تدگارانم امشت تدللل اجادا جب امشي غيوالي اغادر نشت الالل قالوا واي بدو دولوان ناروشو زمانان وشهدوا على انفسه ما غوادي پخفلو زانو نبانيان دا امكانو كافرين چه غنانو دو كافره پخفل زان بانو بقرارو كي شمان كافر يو پخفل زان بقرارو كي شمان ظالمانو خلد غلووب اللهدن شيئ پ اوما من پهډهلو کې قبل خلط من قبلې کوم چې تریشي وری پهخواز داسونا من نلجن وینسه د پیریانو بندیانو ن سناري پورکېهېته ځ داستاسوځ دی غځ کې که جلووسوب دې او کارڅ کوئ دنیا کې خو د اخپڅ خللا جل کل لما د خلط اودنهار کللا چېور ک او لعنت اختا لعنت دوی په خپل مسلبانی اختو د عربای فکرې اخت خور د مو یو مثال تموي حديث کې راځي لم یکزيب ابراهيم الله سلاثه کذبات ابراهيم عليه السلام دروغ نه ویلي مګر درې دروغ ویلي ني هغه دروغ نه و بلکې هغه توريه و توريه او, او مقصد دارې چې یو لفظ استعمال کې چدغه نس تا اراده یو ویو سږی ووري مخاطب داغه اراده بلای دغه ته توریا او حمو یو دی کی سګونه نشته دا زیو لفظ ویل چې په دې ستا اراده داغینه یو وی د مخاطب ته بلای لکه ابراهيم عليه السلام صرف بلې بيبي روانه داغه ته تاسو چې دا څوک ده ابراهيم عليه السلام ورته وی هاذه دا زما عملګره ده اخت مثل ته وی ملګری او اخت قوم وې مې ابراهيم عليه السلام مطلب دداو چې دا زمما ملګری دا نه مخاطب تدان خیال کې را لچېږي نه دا خور دا او دا د بچا طریقو چاغه سره وکلا خور روانه وا انسان سره سړي سره هغه به تنه اسلامي او ولا اکه خځه سر روان وا نو بچا به গ্রেফতার کوخه به تیواغستا دا واغه یو فخر غنه چې د خلکو نه خزي اخلم نبی ابراہیم علیہ السلام وی ها دې یعنی دا زماملګری دا زمام می سلام نو داغه خیال کې داراله چې ګینه خور خوردان حتی هر دې عزت دار غوфия چې کله راغون شي په دې کې جمی انټول غلط اوخرا مو بوای روسنی د دې نه اولایم په حق د مشرانو جه ربنا ها اولای رب زمنګادي مشرانو اذلونا گمراهی مونږه فاتهم عذابان زیفن من النار ورکی دوی دو عذاب زو چند دورنام قال او بوی اللہ لکلین زیفن حیولدو چنده ولیکن لا تالمون لیکن تاسو نا پوی گئی وقالت اولاهمو بایرون بنی لی اخرام پا حق دا کشرانو جی فا ماکان ما تاسو لر آلی نا پا منگ باندی من فضلین سغورا والی دو دا تابی تا داری که تاسو ننگ تابی داری کردانو تاسو سغورا خونه وکل ذا با اوسګه یزاب دماغون تم د سیمون پاسه چی تاسو کولا مستخفی به اخروی ذکر کوي د اخرت یاران ان اللذین کذبوا بشکاک سانچ دروږی ویل دي به آیاتین اعظم په ادونو وسط بروانه اذان یې غټ غنلید دبینا لا تفتح لهم بابن نستیشت ایت بابو سماه دروازه در رحمتو در وَلَاِ اَدْخُلُونَ ها الْجَنَّةَ لَاَغْ بَنِشِ جَنَّةَ حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُو تَعْدِ جِنِنَوزِ اوخَ فِي سَمْ مِلْغِيَاتِ پَسْوَمْ نَسْتَنَجِ دستنی دا سوم او تانگ دے دی دیر جا تا تار پا کسی او دا بحال جنت تزید اغا دا کافر چه سو پوری دستنی پا دی سوم کی اوخ نیناو چدا دا جنن نواته نو دی و جننت تلاشي دا تعلق بال محال دي دویلي یعنی د انسانانو عقل دا ناقص دي څنګه راستنی پر د ايسوان کې اوخ نشي نواته له دا چې د دوی جننت تطلل نشته و کذالکان ذل او دا رنګه بدله ورکو موږ مجرمانو ته لههم من جهنم ما ذل له جهنم نه ميهادون دي سريدي و من فوقهم قواش دا پاسا د دنیا پټهونکی دي سری دي د جهنم د عذاب احدیث کې راځي مشکاهت کې ما حدیث ده ادم السلام ته اولاد خو د شیوخي طرف ته کی قتل ها نه دا وینا او هی او ادم عليه السلام خوشاله شو د سر ته قتل وګد حدیث دي مچ هغه اولاد دی ولې د په حال باندې نعت محمد السلام خفه شو ا وبي ادم علیہ السلام وی لولا سوی ته دینه عبادت الله تعالی خپل په نیګان نه کې برابر والی وی نه راوستي صرف په کې بدرانګه کافر او اجزان پیدا کړی دي صرف په کې مالدار مسلمانانو کې څه پیدا کړی وګت حدیث دی واخی طرف اوږس طرف دا وردا اولاد خودې دا غخی طرف اوږس طرف نه برابر والی او کټواله مطلب دی دا حدیث ما د باروالو کډوالو نه خیر طرف او ګسره مراد نه وي ځکه د جنتیان روحونه هغه بوچت مقام کی وي جان جهنمیانو اخکته مقام کی وي وکذا الکان از ظالمین دا رنگی بدلو ورکو ظالمانو ته ولذینا منو اګه سان کی مان راوللې عملی الصالحات عملي ګره په طریقه د سنت لا نکلفنا سن الله او یو وحم دفقې کې چې مله منب نور سره نکو سره پامانی صالح بکو ای ایمان برالحدا کې وخت یو نور به نه نکو مو خودم را کار نشو کولای ځکه زمون دکاندارۍ دا ځمیداری دا مستوری دا کارونه ډیر دین سره کوم نه نو هم وحم دفقې لا نکلف نفسا الا اوسا تجلی دنا چو مگر مناسب د طاقت دهم هم دا کارونه دمر سره کې ایمان عمل صالح دیم کوي اولایکا اصحاب الجنه دا خواندان دا جنتی هم فیاء خالی دونزوی باپ دی کمی شویم اوس بشاره توزیر ورکیم ونزاناو ببازو مافی صدوریم آجی سنود دیکیری من غل اند کودگیرین یوبلتا دنیا کی بی یوبل سرسل کی بغزون او کودگیری بوا او یوبلتا واپ باد نیت بانده و تنده ور تطریف کرده حل تا بدا اللہ خطن کی تجریم انتا تیم و لنحارا بېګې بعد لاندې دونو دا غي نه ولې وکاله واي په جنته ان الحمدلله صفاتونه د خدای تو خاص الله لری الزی غذاتو مسله د توحید په عنوان د تحمید هدا لنا لهذا چې توفیق راک مونته د دې یاد دې عمل وما ما كنا ان من قالینت دې چلارم لولا ان هدانا الله کجره مونته د الله لقد جاءت رسل ربنا بلا عقب وتأي قرار اهل الاستاذ درځه منګ پریشان ونودوا واذبو كن تلكم الجنه تو چدا تاسو جنت دي او رس موه مايراج کی ور تاسو دي لرا او ميراج تي وي لدا ځکه چې په ميراج باندې شوفه سوق نشي کولای سوګي تیغې ستنې شي نو جنت مله په ميراج کې ورګه چې سوق به شوفه نشي کولای شي بېما كون تم تعملون باس باندې تاسو عمل کړئ او دا عمل په وجبانې بېما كون تم توسلونې نه په سودایي تاسو وسیلې نه وليوا ها وسیلې ذوات الفاضله او په نیکان نیکان مره وسيله کېډی مدد کېړو نه نه بېما كون تعملون عملم کړئ ونا دا اصحاب الجنه دي اواز ورکي جنتيان اصحاب الارابه اصحاب النار اسخاو دان د دا اوردانهم ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا دا چه اموند منگا آه چه وعدا کروا منصرارز منگا حقا برشتيا فحل وجد دمنا اموند تاسو ما وعد ربكم حقا آه چه وعدا کروا تاسر رب ساسو برشتيا قالو نعم دي بوي آو دير دغم دلاصبو وي آو منگا آه دا اموند دا جهنم جنتيان بورتا سر کارا کرده بورتا وي منخو جنت ترالو تازن گئی دنا معزنون تاسو بوی شر یان دی و پلانی دي تازو بوی جاندم یان دی و پلانی دی را خود اللہ خوا فا از دنا معزنون اعلان بود کی اعلان کرو ان کے دین اوم پر میند دی که اللہ نت اللہ دا چو اینا دی پداوی چلانت دا اللہ الظالمین پر ظالمانو باندی و ظالمانو لانتیانو اللذین آرکسان ظالمان دی یا سودو ناش بندي خلکان س سبيل الله د لارې د الله نام او يبغون هاي وجا لټي پليك کګواله سبيل الله قران دی سراط مستقيم قران دی د دینه منګون کې شیطانو ناکار پیر او ناکار مولاو ناکار مشران او لیدران و يبغون هاي وجا کګواله او پکیلټو مړوي راځا قران څخه کې جو قران وایي او دا ټولې کان ذل کې یو ټولې بده ردی ویو دا خلکو به خبري کوي او دا کوي دا تا کا ग्واله پکې لته هم بل اخرت دی کافرونه او دې پخیرت باندې من دي اوس حالت ذکر کوي دا اراف والا و و بینهما حجابه په مین د دوارو کې پردها دي د جنتیانو جانمیان تر مینځ یو پردها ده و علل بارابانی رجالون څړي دي یا ری فونا بيجني کولنګ دي سی ماو ما هر یو په نه خدت هر یو په نه خپي ديني صداغه مؤمن دي سې مسلمان دي دا کافر دي دوکاباز کا منافق دي ټول په بيجني وانا دو اصحاب الجنه دي اواز بو کې خاوندان د جنت تا ان سلام علیکم دا چی سلام دی په تاسو آراب والا دا به دی جنت او جاننم په میانس کیوی جنتیانو تا ته گوری جنتیانو تا بوی سلام علیکم خوش آلو سی گئی خوش آلو سی گئی اللہم سوا و سوا لم ید قلوان بی دنشیوی دی داوهم ید ماون آدوی با تم ساتی دا داخلی دو جنت تا تم با ساتی چی دی جنت تا اخده دنن کې دا دی بارا د دا مفسرین اختلاف دی سو گوی چی دا آراب والا خلق دا آگا خل او ګناہوں برابر وو نو نه به الله جنت ته لګیونه جهنم ته دا هم هیڅ کې وایي بعض مو پسيرين دا وایي چې دا هغه خلک دي چې کافر او بچری ما شومان ملشي ويرې نو هغه خو فطرت دا اسلام باندې هر انسان وي پیوای کیږي نو هغه نه خو نه شرک چی ورې انې ایمان ناوړې دي ناوې پدغه ځکه بارحال دا یو اختلافي خبره ده خدغه ځکه کې به عراف والا و تم بساتی جنت بلانی تلی و ایزا صرفت افسار کله کل جوال اولیش اسطر کی تلی تلقا اصحاب نار ترد جان نمیانو تا قالوا ای بارب بنای رب زمنگان لا تجننا مال قوم الظالمین مگر زمنگا دقن ظالمان سرم اللہ مگر زمنگا زکا حالت احالت تچوکوری جان نمیانو پا بد حال بئی و نادا اصحاب العرافی اواز د کیدار په لاره په رجال سره تیارې فونهم شپې نه بدیل لرم د شي ما په نه خود دهې قال وای به اغنان کوم بج نه ګستاځو نه جام حکم جمع کول د مالونو استادو تاسو د دنیا کې ډیر مالونه جمع وکوا مالاجما کو و ما كنتم تستكبرون ا چې تاسو ځان غټ غنونکي وایي ځان باندې رچت غاڼه او ډیر په هوا کې بروانوي او تا به چې هم چودنګارې نهس زمانه بل غټ ډنګر او زناور نشتا آو دا آها ا دا اوچت بروانوي ا ها اوله الذین دا کسانی خصم دم چې قسمونه کول تاسو لا ینالهم الله برحمتین جوار باندې کیدی لرا الله تعالی په مهرباني جنتا ادخلول جنتا زي جنتا اراف والا جنتاانو ته د واګالي وکري سلامونه ورته وکړه تسلی والا ورکه خوشاله والا ورګري ورکل جنتا مانو ته رټنه ورکل بعد اري ورته ویلي الله زي جنتا اراف الین جنتا ته ودل ادخلول لا خوف علیکم نبیا رب تعالی ولا ان تنتازنون ان بتا سوغم جن یی مشکات یرهات رضی او کو درهات ته او حدیث دین جانن جانن کی و یو بندې د الله او هغه بنده و ډیر چیروی الله به اورته ته سوغواړي دیبو ما دی جهنم نلو باسا ګناګار بنده وې او ی الله ما دی دین نلو ګواسا الله ور سره خبره پخه کی بیا خو به نور نهوا نه الله نور نه غواړم قسم دی نور نهواړم قسمونه بې ده بهکي الله بیا بهجه نه را و باشي سوواخت به تیر کې ډر وه د جننت دا خوشبیانې به پرا شي نه به و بیا به الله تتسالو کې الله ما دغونې په لنید کا الله بورته و به باند تا خو ز به نور لکومه داې وللی وککهه نو بیا بو یالا بل سوال بنکو ما بیا وادو کی الله سره هغه ونې ته الله نږدې کی هغه سر څو وخت ډیر ګډه زمانہ بیا الله ته شروع شوږي الله د جنت دروازې ته ورننګه لګورني دې چوي وینم چې دې کې څنګه خلک دي ها الله ورته وی عجیبا باندې تا قواده کوي وا دا وادي او الله بیا جنت ته دنګي او دیر نعمت نوا جنت کی ویني او دیر خوشال بوي الله وي چ نور سغوار وي الله د دين نو خوشالي نور کمدا نور خوشالي بم الله ور کی جنت يان توان ها او دا گونہگار بندو باجي بني گاندا الله بداجي چې خپل رحمت ته در بپراوا چی او الله ورتا خبرو چې بنده دا گونہ لري کړي دا ابويا الله کړي مي دا دا دي کړي دا ابويا الله کړي مي دا دا دي کړي الله کړي مي ا ټول ورته یاد کی دا انسان مزرکی سوچو کی چې دماغ خو خلاص نه شته ته وایي نه الله به ویزه جنت ته جنت ته وې بوځي اقرار به کناونو ګناونه کی داتې بندېګان به میچاوي سره پټي خبري وکي هو دخول الجنتان زي جنت تعالی خو بنا لیکوم نبي یا رب تاسو باندې ولا ان تم تزنون نو و تاسو غم جنې ونا ذا اصحاب الاراف حالت د جنمیانو اصحاب النار ده جننیانو حالت ذکر کئی، وانا دا اصحابون ناری، اواز بوگی خاوندانو دور، خاوندان دور، اصحاب الجنن دی خاوندانو د جنت تا، ان آفیزو علینا، دا چراتوی کئی منگبانی من المائی دو بونا، لگی بو خرال را کئی کنا، او میم مارزق کم اللہ، یاد آغستنا چری تقدر کری تا ستا اللہ، لگری بو خرال را کئی کنا، او گیو تگیو، قالو بو جننیانو، ان لا دي شكا لا حرمهما للكافرين حرام کی دا ضرب کافر بانی دتوی تکه شکا کافر لا څنګه چ پتوی بانی ته کې نشته اواغه زران نده زران مړی ورته یا کافر د فاریون ورایم نشته یو ساس کې نشته لري الذين اتخذوا ديناهما په الله او ولا ایبان لوبي عباس و غرضهوم الحیاۃ الدنیا او دوږکړي دی بل راځوند دنیا په دنیا کې ډیر مسته او دوی چې بس جون خونداره او یمنه دا خوازی به کول خلک دي ساده خلک دي دوی د سنه خبر دی وی موغو سیلونو کاو په موسم کې کالام تلال شو لهنی دې تلال شو سیلونو کو دوی ستاي دې دی دا غا دی کې او مزورای کې او قران ته نه چې بخاله لري ها دی سلی دی وی. ویپا تا با دیو لگی تاستی جند دنیا دو ککڑی ای. فال یو منانسا امنان وزی پریدم دیلارا کما نسو لقا یو میمحازا سنگه شپری خیر ملاقات دورا زیده دیچی دارے وماک کانو بیعیاتی نائش هدون آغای چی او پایادون وزمانگ بانده انکار کون کی ولقد جے ناون بی کتاب اینا وطاقی سرار آدلب و کم دیتا فیو کتاب بانده فصل لاشو آجی کو سره د علمنا خدا او رحمته هدايت او رحمت لقميو من واقع د پاراشي مالري واضح کم بیلرا خپل علم ها خپل علم مطلب دا چې زما علم الله وي چې انسان لسمره کتاب پګار دي نه کتاب مول راولېګا یا دا په حال کې چې دې پويوم چې انسان لسمره پکار دي نوران مې مول راولېګا قرآن او قران یوجیبې کتاب دی اعظم استاد محترم علامه محمد ضی ضاهری اغه وی دی طالبونه اویمه نو قران خوان خدا ویځما غره برهوتو ہو او اویمه با وی مثال سره ورکه ما کدس پوغ گل سره ورکم مده گل سره ازغی دی کس پوغ مې سره انو داغه په مخ داغونری د دا س سره دی مثال ورکه ما ته خدا هر ایم نه پاکی هر شک نه پاکی داسي کتاب دی فصنعه على علم وذيكول درسره علم ناهدات رحمت دا قوم مؤمن دپالا هل ينظرون ادین انتظار نکین لا تاویل له مگر قد قدیدا خود قران په خوانجه سوبوی شین نو دنیا باچې هی وی بل ترطا آیات رب دا, دا قرانی نو باچې نخپلئی یوم یادی تاویل کلا شی رازی بانجام ده یقول الذين وباگسان نصو جپریخه بیلرا من قبل بوخوام غجاهد رسول ربنا بلا حق وتاي زرا راغلي ني استاي زرب زمنګ پريشيا فا هلنا من شفاعه ما هي شي من دراسو چې پارسيان لنا ايش باولنا جي شفاعت کوي من لرا دنيا کې شفاعت اختيار بابا گان لو ورکلي و قبرونو والو له ورکلي و اخرت دا لا په دربار کې د زور شپارس نه چلیږي دنیا کم نه چلیږي فهل لنا من شفاء فايشفو لنا شي شفاء ته کې منرا ان رد ويا فشوفنا شو غير الذي ما عمل بوګو غير داغ نه کن نا عملو شي ومغا مل بمکو خر خذ روان بو زوم په دای سراتاوانيان یکل خپل ځانونه وذلن هما کان یو ترونه رخصو د دینه چې د ځنه جوړ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ذاكم بالليل عقلي يقينا مستصلغ ذاتي چپیر اجرے اسمانوں ہوس نکی بیسید تے یامین پشپا گل ہم ہو گے ثم استوى على العرش بیا برہ برتے پخبل سلطنت بانی یوں شیل لال نهارا پٹئش یا پا پٹئش پاورز لرا ایت وہ ہشی وار پسې په تلوار تللکي را په تلوار وشن سوال قمران ور اوس پوغمهي ونجوم او ستوري مسخراتم به امره تابې دردي به کوم د الله نورس پوغمهي ستوري داد الله به کومتاب دي نور کې ااده تصرفات نشته نور علم الغيب نه وین نور اله نه دي پوغمهي اله نه ده اله نه دا ټول د الله تابع دي الا له الخلق خبردار الله نرا اختیار ده پیدایش دي ول امره فیصله ده الله چليږي فیصله ده بل چانه چليږي سوره قصص کې الله فرمایي شلمی صفاره 28 8 نمبر هاکي وربك يخلق ما يشاء ويختار رستا بيدك يا حاج وعلي ويختار بيد السلطان لاچيني ما كان لهم الخيار چري چري نشد دل را اختیار نن ورلا اختیارستا نسپوگ ميلان ستورلا نو اولياء کرامولان سبحان الله وتعالى عما يشركون باكي الله لا لو چتا سناشتي ازدار الله سرا ماکان له هممل خیاره د مخلوک اختیار د سره نشته الله له خلکو وال اامو خبردار اللهلهله اختیار د پ داول امرو پصلله الله چږي تباره الله او رب علم نه خیره چې اونکې الله رد مخلوقات کاته دااکمه مسلهله دا. تباره الله ممسله ته هید دوان برکته تباره کلله رب علم خیرجون کیرے اللہ رد مخلوقات ادعو ربکم راو بلایرفل تزرون و خفیا پا جزے پروبانی دیو جن منگ وایو چدوا دا پرو وای امین دعاڑا او دعا با پروبان دی وای او چکم ریوات کراغنی جناب علیہ السلام امین دمر پتی ز ویلے و او ور پسی ویلے چا جمعہ نو منگا وایو چه آغا نبیلی سلام د تعلیم د وجه نویلی ده. امیشه نویلی. یو زلد و زلد که ویلی نو تعلیم ده پارا. لکه استاد شاگردانو ته سبقوی ویشاب ووایی پتیز ووایی. نو پتیزی وی بیا. نو آغا ده تعلیم ده پارا, پارا. او آمین دعا دا ده پروبا میوایی. او دعا کې اخفا ضروری ده. زگا. سوره یونس کې الله فرمایي آد نمبر 90 کې موسی علی السلام دعا کوالي هارون علی السلام به امين وې داغه غا مين تا دعا ویل دا نوثي یاته دعا خو مخکې یاد کې غوښتل او دې کې الله فرمایي قال لقد جيب دعوتكما ويالله پدای زه را قبول نشو داس تاسو دعوتكما داس تاسو د دواړو تشنیاه زکا موسی علی السلام دعا غفتی دا هارون علی السلام به امین ویلید نه داغه غ امین دعا ویلا دا رنگی مریم کې الله فرمایي اعد نمبر 3 اذنا داربوه ندان خفيا کلا چا جزيق رافتا چزي پروباني پروباني ورتا چزي وکړه قال ربني وهن الازم مني وش تعال راس شيبا الله دګي مكنزوري شو سر ميسپين شو ها نو دعا کي اسباد او دازوري را پروباندي بويي غير مقلدين وي تاز چې منځ کې وایي اهدیناسراط المستقیم نه دین اسراط المستقیم خدای دا تاسو ولې پتی زوایي مونږ وایي چې د موږ په د دعا باندې په منځ کې نه وایو د موږ په د خیرات باندې وایو نکته تاسو په خپل باندې غریوا وای پیښ کوي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب موږ نه کې راځي فاتحه قرأ دونه کوو منځ کې نو تح په د قت باې شي او دعا په کې پپه راله او دعاګې په ک راځخوا غامین چې روس کېږ پروبان د وای او دا پروبانې راغلیې او د اوور ب کوم ته ضرکووفیا ان نه اوله و حبل مووطین بشک الله مینه نه کوې زیاتی کو اونکو سره اعتداد دا ده چې شریت کې یو طرریق نه ده بسم الله الرحمن الرحیم ادعو ربکم تذروہ و خفیہ انہو لا يحب المعتدین سورت آراد کی دری مسئلے ذکر کولی کولی یو رسولین پیلی سلام ته دیم اتباعه ما انزلا او دریم بیان د توحید او رد د شرکو په دویمه مسله باندې چې اتباعه ما انزلا وا په هغه واقعې د ابلیس ذکر کړه وګوره ابلیس اتباعه ما انزلا او نکړه نو الله ذلیل او رسوا کړه او ادعو او ده ب کوون تظفیا عاجزی به الله ته کوئ چغ به الله تهوه غیبانه او دوه دی اپوه پټویل دوا به پرو باندې وای پتی باندې نه یو طلب د دوعا دی چاته چې ما ته دوعا وکه نا غذر ته وې زه خدای کامیاب کا خدای دې لوې درجه درکې ته امين یو طلب دو دعا دی دا جائز دی د ځانا اونورې چې دعا غواړې ائی مین دا دعا او دا پرو باندي وایي او د قران او حدیث پرې با نړیریات دلیللې او دو رب کون تاسو وروه وقفیان را بلای رب او اوپر باندې دې د پيان چې دوا غواړي نو درې ځله دوا غواړي د سنتونو رسو په جمه غواړي یو خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کوي او بل دا چې درې ځله دوا غواړي یو ځل وایي امين الحمدلله رب العالمین امين دا د دوا مہر ده او مہر چې کلا خط ولیکلې شنو پاګې باندې رسو یا ستم پہ لګی یا په دسخط کې استاد یا چرتا او چات یا به مهر لګی میچ حد لیکلی شي نی دسخط په پیسو شي مهر په پیسو شي او نور ستم به پیسو لګی او دوه رب کوم تذرو خو بیا نابوی امین نش کی وی بیا وی الحمدلله رب العالمین دعای مرداگان دعای خیر او دعای شفای مریض او پلان او پلانې او دوه رب کوم تذرو خو بیا دوا غواړي دراو په نصاجه په سر باندې ان نه هو لا يحب المعتدين يقينن لا منن گي دياتي کوون ګسران ولاتم سندو فلار نه باه اصلاحها قرانه مکو اسمه کاږي رسو ده اصلاح د دینه مسله د توحيد دی په ملک را لا په کلی کې را لا داغي چرتا خلاف بیاون کی ودعو هو رعب الله خوف و تما په يرو ان رحمد اللهِ بشڪ رحمد الله قریب منل موسیين ننی کاتا او الله غذاے ی سري جراکی باہ بوشرن زیے بے دي رحم مک رحمد پلنا حہ ترذاقللت سبان چککی ورز ل سے قاندنی درنی سکنا اکلی اجتا فانزل نا بهی الماعان راو لگو پاغی بانیو بو فاخرج نا راو باسو پدی بانی من کلی سمرات دار قسمه میونان کزالک نخرجو الموتا دا خرنگی راو باسو ملو لران لحال لکن تذکرون خواه مخاشی پانواخ لئی والبلدو طعیبو او کلی پاک یخرجو نبا توشی راو باسی گیا گانی داگی بیر نیر بیهی بی پوکم در اخپل پاک کلی ری پاک گیا گانی روزی باران سرا باران دا اسمان نا د برا نه گی قرآن دا اسمان نا نازل شوی ری رحمت تی والذی خب و سا آقا کلی چی قرآن اک دی لا یق رجون راو باسی لا نکی دا عمق ارزوزو مار کنڈای دلیل اقلی زکر که ویشاره دیتا که دا چا خط پلی تا نواغت تربیت مور که ها تربیت ناخلی قرآن اک از مک دا آقا نه کراکی چیم نزوز دی و مار کوندائی دی دا غنو آغا بوٹی دی پیدا نا کئی پیدا منان دا کزالکا نصرفلات دا رنگی بیانو ما دلائل قومی هشکرونا قوم د شکرو بازین زمکیم دری قسم زمکی دی او انسانانم دری قسم دی یو زمک آغلا چپاران پی ہوشی ناغا اوبن جذب کئی او با پی هوا ری لاری شی، او لختوتا و خوڑگوتا و رو گرزی گی آغی که سکی گیم او هوا را ازم کدا، دوی ماغ ازم کدا چاگان، دندو که ازم کدا، دند ده دونگای دا چه باران پیشن آغی که برا جمشی، او غم سکی نا پایی کم سپسل نکی دری ما ها قیزان از مکده چپایی بانی باران او شی، ناغا او با جزد کی او داغی نا پسلو نا زرغون شی، او خیقی زرغونی تیو شی، انسانان هم دری قسم دی، یو قسم تا انسان ده، چې قرآن ور تا بیان شی نو پاکبانی اوار لار شي داغا پی اڈو غگو او نگری گی، اڈو غگو ارتا کی نیدی توجو ور تاڑو دا د قسمت او دیدنه انسان دی یو کیسه انسان هغه دی چې قران ورته بیان شي مثلا د ډونګي دی د ډونګي دی هغه علم د قران هغه سینه کې جمع کی خو بل چاته پیدا نه ورکی یا پیدا تینور اخلیما څوک په جامونو کی به وچته کی ځان نه څوک په لوخو کی وچته کی خو را جمع کی دي نور څه پیدا هغه کې د زرغونی نشته ادرهم کیسنځنه کا چې هغه جزا کېبو دا نه پسلو نه راو کېد شي دا ځان انسانان دی چې قران ورته بیان شي قرانې ضرورت کوشي او دا غنه دنیا زړقون شي ما شومان ته علم حاصل کی ځوانان ته حاصل کی بوډاګان ته حاصل کی اله لا نگی دامه ګرځو دا کذالیک انصرفلات دا ورانګه بیانوم دلای قومه شکرو ناقم دج شکروباسي اقدم مدم مضلعه ذكركولا بيان د توحيد اورد شرك نپاکي باندې واقعات د انبیاء شرک د دي زنا تفصيلا اول واقعات د نوح عليه السلام به تور دلیلی نقلي لقد ارسلنا فتايس رال لنوح عليه السلام الى قوم يغفل قوم فقال قال غويل يا قومي بعبد الله ازما قومه الله يوال لمني قوم يشتري اسابیت ناروا لري په دین کې قومیت دا دی چې خپل قوم له خیر پای لټې او د بل بد خوای نه لټې اسابیت دا دی چې خپل قوم خیر پای لټې او د بل بد پای لټې دا ناروا لکه یو زلي صحابه انصار صحابه او مهاجرین صحابه یو خبره کې یو صحابي आवाज وکړ وړه قبېله خپل دالو ملګرو یا لال انصار اغا بلی ڈلیوی یا اللہ المحاجرین محاجر صحابی وی اے محاجر و ملگر و راشی انصاری صحابی اے انصار و ملگر و راشی نبیل اسلامی دزین جہالت بیرا خیجی ها دا وازنیو بلتمک و اتاس رون رون اگر دلیوی فقال ایا قوم بدللہ وی ویز ما قوم دا اللہ یوال اومنی ما لکم من الہ ان غیروہ نشت تاصلہ جدسر که کې بغیر دا اللہ إنها خافو عليكم زياريكم بتاسو عذاب أيو من عزين دعذاب دورة سلوهنان فقال الملأ من قومه وي مالدارو دقوم ددنا فقال الملأ وي مالدار من قومه دقوم ددنا اننا لنراك يقينن من غينو تعالى را في ظلال مبين بكم راي اسکارجي مال دومره مسکڑی وو چي امبيات او گومراوي او تاسو غي گومرهاني د مال مستي چا کراغلي دا هغه ته بیا دیندار به دین اسکارين ته بیا دیندار خاري قال يا قومي اعينو عليه السلام هي جما قوما ليس بي ظلاله نشته بمابنيت اسم ولیکنی رسول امی رب العالمین لیکن زر رسول ام در عبد مخلوقات یجود مدخ الرجل نفس او ازاجو ایلا مکان او ابن کسیر لیکی دسری اخپلا مدخ جائز دا کلشت دا مکان نشی پی جانده درجه نشی پی جانده دی اخپلا درجه کارکول ایشی بیا چی زرف لانه درجه والیم دانبیاو پا بیانونو کی عجبہ حکمتنی نوح علیہ السلام ګمراه وړې په هند کې ویتی بل قوم د سمره په نارمل هجه کې आवाज کوي سمره د مينې نه ډک आवाज یا قومي قوم به تیر ازونه کوي د ځان دفاع کوي قوم ورته ګمراه وي د ځان دفاع کوي دا الله په دین کې سستی نه کوي او بل له کوم رسالات ربي رسول تاسو ته حکم درپوان څو لکوما هر کوایل ته مت تاسو وآلم پوئی که من اللہ دا اللہ دو طرفا ما لا تالمون آجی تاسو پینا پوئی گئی او آجید تم آیا ناشناگنی تاسو انجا اکم ذکرونداش راگتاسو تا پند می ربکم درستاسو نان اللہ رجولین پیوسری باندی من کمستاسو نان لیونزی را کم دید پاراچو یری تاسو ولی تا تا قوی پاراچو بچشید شرکنا نان وَلَعَلَّكُمْ كنت ترخمونوخوا مقاجرهن دربان شي فکس ضبو نوبي د روجن کو د لنووه السلامه فنجنا ن خلاج ک من د لره وال الذينه ما هو کسان چې ت سره اوسلفل کې بکشت کې وغرقنا غرق مل الذينه کسان کل ذبو بياتنا چې دروغی ویللي زمنږ رون قومو ده پیغمبر خبره اغیه اون لیده پا دلائه رو بانده اغیه وانو ریده لیده سمه وانو ریده نمگری او ریده لیده او که پوری وانو ریده هانو پیغمبر نبا زاره یا قربانی خویه و داوی زونه گنده وی مخی نیسارو نا پیش کل ول بلا دو طویب و ولوی خبوسه ها دو طویب کلی او دو خبوسه کلی خالاتی ذکر کلی ذکرات گون که مضمون كي دا دوا قسمة خلق بذكر كيغي دا انبياء و بواقعات دو كي دا دوا قسمة پاس غلو والا دا صفاز لو والا آقا كان دي دا گندز رونو والا دير دي او دوهم دليل ذكر كي دوهم دليل نقلية دا حضرت حود حد علیه السلام نام وإلاء دينقا وما ديانو تايو دا دونا حود علیه السلام دا نوح علیه السلام درهم پشت حود علیه السلام را او او دا گلہ کی تے پاکستان نہ دبئی تذین یو لویہ صحرا دا اَمر کی تے قوم سموت تباشو دے ہا زمان استاد فرمائے علامہ محمد طیب طاہری چہ جرمنیناں یو سیاح روانو 1920 دس کی ال سیاح او سیاحت دے ملک دنیا ای کاو چہ کنا پداغ لار باندھیتو او یوزے تو ورغلین تو تیار دا او تور تیار ده او چی دی نه چی دی نه په دې کې چی راځي هغه د سیاحو ه دې ځان بیا نه به خبر به اوسه شوه به اوسه پروت دی چې کله هوښی راغلی دی ما خپل وی لیکي ها چې زه هوښی رالم انز شکو کی تر څيني سيني دوښي و ما اورا دې دار شو ما را منډه میکړه دا ځینې پاگلار باندې وي سود نه دي د پاکستان نه چی ها ته ځي نو پاک لار باندې نه دي بل لار باندې دي خلک آ لار باندې هغه سهرا هغه لويا انا که د پاکه دي چې همدیان تماشیو عادیان قال يا قومي زم ما قومه اي بود الله يو والو مني د الله عبادت کې دری عبادت دري الفاظ دي اين دي دال اجزام پکې دی. دي خود رجادا او هخاوته هغه مونږه اصول کې ویلو ایا کنا بدو کې ویلو آलया قومي الله دې وې زم ما قومه تعالی ولې او ذکر کوي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې قران کې کلمې کې عبادت لفظ رائ شراغه نه توحید مراد دي ځکه عبادت مشرکين کوو ځای عبادت کې نه الله توحید کوي یو ولې منهي د الله مالک من اله غیره نشتہ تاسو لا حاجت سرګون کې بغیر د الله نه افلاته ته کونې تاسو نیریږئ قال الملائکې ما دار والذین کسان کفر وکوبره کلمې من قومه د قوم نوح علی السلام نه انال نراک فی صفا یقینا منګه خامخینو تعالی را په وقوف سیاږي نوح علی السلام په وقوف وایي اخو دا غنانا پاک پیغمبر و ماسون پیغمبر و دا غناخو غنانا کی دا حفا قلمان و خیارو حضورت بوقوف ووی دا ميشه دا پارا باطل پرستو حق پرست بانه الزام لگو کله کلاورتا گمراه ووی کلاورتا بوقوف ووی کلاورتا شریح ووی و این نالا نظنو که بشه که من کا خاگمان که و پتا منال کازی بند درو جنو نا صورة دا لوی حوصلی والا پیغمبر